én túlján, mikor vagyok, és a gazdaságdiplomáciából, akik alakulására szeretnék beszélni egy, ő, pár szót. mondom sokan ismeritek ezt az anekdotát, hogy ha egy diplomata azt mondja igen, akkor az azt jelenti, hogy talán, ha azt mondja, hogy talán, akkor az azt jelenti, hogy nem, és ha nem talán -e találna mondani, akkor pedig azt jelenti, hogy ő nem is diplomata. Mert hát ez úgy folytatódik tovább, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem, akkor az azt jelenti, hogy talán, ha azt mondja, hogy talán, akkor azt mondja, hogy igen, és ha igen mondja, akkor pedig biztos, hogy nem is. Az Na, ezzel kezdenünk, hogy most diplomáciáról lesz szó. Én leszek az előadó, mert még a jólókutatást is bele fogjuk keverni, tehát én itt nem határozott tényekről, illetve 100%-os dolgokról lesz szó, hanem inkább lehetőségekről, arról, hogy milyen változások elé néz a gazdasági diplomácia. Először is tisztázzuk, hogy mi is egyáltalán maga ez a tevékenység, hogyha egy vicci definíciót szeretnék adni, akkor azt mondanám, hogy minden állam kapcsolati, kapcsolatokat épít ki a külvilágra, ezért a nemzeti jövedelmét maximalizálja. Itt kiemel, fontos kiemelni a külvilág befolyásolását, megfigyelését, elemzését, különböző célok érdekében. Egyyezzük meg azt, hogy külvilág befolyásolása, hiszen a továbbiakban majd arról lesz, hogy a külvilág hogyan fogja befolyásolni ezt a tevékenységet, és hát, hogy a célokat is Nézzük meg, hogy egyáltalán mire is lehet új ez a diplomácia, beszélhetünk kereskedelmi ösztönzés, ösztönzésről, különös tekintettel, például az exportra, illetve a beruházások ösztönzéséről, illetve van egy ilyen fogalom, ez a country promotion, amit úgy tudnék lefordítani, hogy az ország megnérő színben való feltüntetése a külföldi befektetők előtt. És hát Hérik kiszincset idézni, egy új rendről beszél itt a 20, 20. 21. század elején, ugyanis a diplomatáknak, gazdasági diplomatáknak rendkívül sok kell ma már lenni, hiszen olyan új fogalmak, olyan új trendek vannak, amelyek eddig nem voltak például ma már az államoknak szembe kell nézni azzal, hogy olyan problémák vannak, amik mint állam nem tudnak meg. Ne megoldani, vagy például az Engleszti international szerintem nagyobb hatalma van, mint akármelyik külügyminisztériumnak is. És igazából, hogy mindezzel egy diplomata foglalkozni tudjon, ehhez legalább egy ilyen felügyelőnek kellene lennie, és annyi különleges tulajdonsággal rendelkeznie. Ez volt tehát az egyik oldala. Amire azt szeretnék beszélni, a másik pedig, hogy mik is ezek a szenárium, illetve forgatókönyvek. A jövőkutatásnak ez egy módszere, hogy hogyan lehetne, hogyha meg lehetne jósolni a jövőt, akkor ezt hogyan tennék, méghozzá hozzá ilyen forgatókönyveken Hangsúlyozom, ezeket nem jósatnak kell venni, ez különböző lehetőségeknek a rendszerbe foglalása. Olyan utak, amik mell mentén alakulhat a jövő. Aki szenáriókészítéssel foglalkozik, akkor általában három szenáriót ír föl. Egy úgynevezett business as usual szenáriót, ahol a trendek, a ma meghatározó trendek ugyanúgy haladnak tovább, mint ahogy azt ma elképzeljük. Egy nagyon-nagyon rossz szenáriót, ahol minden valójuk ki, és egy nagyon jót, ahol pedig minden sokkal pozitívabban alakul, mint ahogy azt mi gondolnánk. Majd megismerkedünk három ilyen szenárióval, és ezek azt tudjuk megnézni, hogy a gazdasági információ mit tud tenni. Ö, ezekkel kapcsolatban. Hát azért írtam fel a PR mert ő a szülő, őt a szülő, a is neve, nevezhetnék a forgatókönyv írásnak, és ő például 67-ben egy olyan forgatókönyv alatt elő, hogy szerintem 2000-ben már a szovjetuniónak nem nagyon lesz hatalma a felet államnak felett, és hát azért igazó is lett. Hogy mire, jó, mire jók a forgatókönyvek, itt pedig a eltámítanék meg, aki már a 70 es években is különböző forgatókönyveket írt fel, arra vonatkozóan hogy mi történik, hogy mit tud ő tenni akkor, hogyha az olajárak csökkenni fognak nőni, és aztán ahogy változtak az olajárak, ő ezeket alkalmazta tovább. Hogyha készítünk egy szenáriót, akkor figyeljünk arra, hogy az hihető legyen, érdekelje az embereket, és azért, hogy olyan nagy belső konfliktusok ne legyenek benne, mert senki nem fog nekünk hinni. Én többek között a CIA és a TSD, vagyis a Global Scenario Groups Szenáriumval foglalkoztam, és jöjjenek most ezek. Jöjjön most ez, igen. Tehát az első egy konvencionális világkép, ami azt írja le, hogy igazából mind a demográfiai, gazdasági, környezet és társadalmi folyamatok haladnak tovább úgy, ahogy azt mi minden nagyobb és a jelenti is... Ö, Gondolkozik ebben, a Pax Americana neki forgatókönyvben az USA megtartja, vagy után zárójában visszaszerzi a gazdasági és politikai hatalmat a világ ö, színpadán, illetve a Davis world forgatókönyv, amiben pedig az erzsiai országok átveszik a hatalmat. Ha már csak ezt a két kis adalékot megnézzük, ez talán már irányedhet akár a gazdaságpolitikának, hogy honnan válaszol partnereket egy ország. Ma evidensnek veszük a globalizációt, működik, halad, Egyre erősebben számolnak azzal is, hogy mi az, ami megállíthatja ezt. Világméretű járvány, terrorizmus, illetve a harmadik világháború. Ezek a lehetőségek állnak fenne, hogy megállíthatja a globalizációt. Amit megemlétenék és visszakanyarodnék a diplomáciához, ez a Robert Kagan elmélete a Venusiak, a Marsiak ellen, ami szerint az USA, az amerikaiak és a az európaiak homlok egyenes gondolnak a ö, nemzetközi kapcsolatokról, míg az USA egy hopszi hadakozó világban él, ahol radikális fellépésre van szükség egyéni akciókra, addig az európaiak inkább a nemzetközi szerződésekre, a nemzetközi jogsérthetetlenségére teszik a hangsúlyt. És hogy, hogy, hogy tudjuk ezt összekötni a XXI. században? Úgyhogy a World Future Society nemrégében kiadott egy 10 pontból álló jóslatot arra vonatkozóan, hogy ők mit várnak, mi fog történni ö, itt 2100-ig, és a klímaváltozást ö, úgy írták fel, hogy két lehetséges, a klímaváltozásnak két ö, lehetséges hatása lehet az országok közti kapcsolatra. Egyrészt lehet, hogy ellenségekké fogja őket formálni, tehát még nagyobb lesz a rivalizálás, egy ilyen féle marsi, hozzáállást erősítve, az például, ez a, vagy lehetséges, hogy ez egy, mint egy közös ellenség, majd egységé kovácsolja az országokat, és akkor pedig, mint egy közös ellenség ellen fognak fölvétni. Nézzük a következő világot. Ez az erődvilág. Ez a minden nagyon-nagyon világ. Ez egy igazi hobbszi ember-embernek farkasa. Erődvilágnak is nevezzük, ahol az országok között, illetve az országokon belüli elit is magához volna, illetve fennhatósággal tartja természeti erőforrásokat, és a falakon kívül nyomogó tömegeket, elpusztított környezetet találunk. Hogy hogyan tud ebből beleszólni a gazdasági diplomácia, megelőzésként talán annyit, hogy fontos, hogy egy ország természeti erőforrásainak van, megpróbáljon önálló lenni, és minél több ilyen erőforrással rendelkezzen, illetve egy Galántai Zoltántól idézettel, és még azt szeretném mondani, hogy ahol Starbucks átlépje a határokat, ott a hadseregek nem fogják. Tehát a diplomácia lehet egy ilyen békezáloga is, hogy ha erősítjük a kereskedelmet, és a nemzetközi kereskedelem szintű, akkor valószínű, akkor, való, jó? akkor valószínű, hogy egy ilyen világ nem fog bekövetkezni, És hát feltetjük a kérdést, hogy egyáltalán szükség lesz a diplomáciára egy ilyen világban. És hát a CIA úgy gondolja, hogy igen, mert például még egy ilyen világban is a fegyverkereskedelem, illetve a tömegpusztító fegyverek nemzetközi kereskedelmét szépen világozni fog. És nézzük azt a világkétet, ahol minden remekül alakul, mind a fenntartható fejlődés, zöld marketing, társadalmi problémák megszűnnek, ökolábunk el is tűnik. És ebben a világban, ami a gazdaságdiplomáciát méríti, az az, hogy hol, milyen szépen fog bekövetkezni ez a változás. Kit lesznek a mászhatározó szereplő. Három fontos szereplő van. A transnacionális vállalatok, a nemzetközi szervezetek és a nemzetközi NGO-k, vagyis nemzetközi civil szervezetek. Hogyha belegondolunk, furcsa, hogy az állam nem olyan szerepel itt a szereplők között, de akkor úgy csináljanak a diplomatákat, akkor kipromotáljanak meg kinek. A diplomatáknak erre is van válasz, a nagyon kreatívak a diplomaták. Már ma is Például vállalati diplomáciáról, ami a transnacionális vállalatokon belül, mi diplomáciáról utal, illetve üzleti diplomáciáról, üzleti diplomáciáról, ami a, a transnacionális vállalatokon más piaci szereplőkkel való kapcsolatait próbálja erősíteni. A nemzeti engiokkal, illetve transnacionális engiokkal való is már ma is területen van. Az ő szereplőkről beszéltem, még az új célokat Ma illagyában úgy tudjuk egy országot promotálni, hogy azt mondjuk, hogy Sehol máshol, máshol nincs ekkor a GDP növekedés, ugyanúgy a legnagyobb adó kedvezményeket. Hát egy ilyen világban találnak gazdasági diplomáciának is inkább azt kell hangsúlyozni, hogy igen milyen tudatos ország vagyunk, itt magas a társadalmi felelősségvállás, tehát őszerepett menni hogy célok is kellene. Hogyha az egészet össze foglalni, akkor. Azt mondanám, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, igazából talán még befolyásolni sem tudjuk, és hogy szükség van a gazdaságdiplomáciára, és a gazdaságdiplomácián belüljük kutatásra, azt mondom, hogy talán aztán öntsétek el, hogy ezt úgy mondtam is, hogy remélhetőleg rendődiplomata, hogy